Kiva nähdä näinkin paljon paikallaan. Mahtavaa. Ei oli läpinää valaistumisesta. Tänään ei pistä siitä. Mut <lacht> tänään nyt tässä heti ei kannata puhua rituaaleista, seremonioista, sun muista. Yleensä kuvitellaan semmoiset rituaalit, tai me puhutaan rituaaleista meillä ei seremoniata ehkä tähän niin liity. Rituaalit sun muut, niin yleensä se pidetään kovin uskonnollisina tai kovin ulkoisina. Ja saatetaan kuvitella, että niillä ei ole sijaa tai paikkaa tässä harjoituksessa. Tai saattaa kuvitella, että ne haittaa harjoittamista. Mutta itse asiassa just sillä ulkoisella harjoittamisella, sillä on valtava suuri merkitys harjoittamisella. Se itse kirjoitti hyvin paljon kumartamisen eli tämän prostraatioiden tärkeydestä. Kaikista muistakin rituaaleista, mitkä sitoo harjoittaisiin harjoituksia. Totta kai me voidaan takertua mihin vaan. Se on helppoa. Sanomattakin on tietysti selvää, että rituaaleihin ei ole tarkoitus takertua. Mutta niin usein niin helposti niin kuin takertaa. Dogan itse oli tästä hyvin tietoinen. Ja hän hyvin kärkkäisesti kritisoi silloin 1200-luvulla yleistä pudhalaisuutta siinä mielessä, että se oli hänen mielestään muuttunut kovin tämmöiseksi ulkoiseksi. Takeruttiin niihin rituaaleihin ja seremonioihin ja sutrien lausumisiin. Ja niitä pidettiin sellaisena harjoituksena, joka johtaa sinne jonnekin. En sano sitä mei Mutta Dogin myös kirjoitti, että kaikki nämä rituaalit, kumartelut kaikki muut, niin ilmentää buddhadharmaa. Ne on buddhan käytöstä. Ja taas, jos me kerrotaan. Mutta niin usein on, on takeruttu, itsekin sitä on tehnyt, varmasti tekeekin. Niin me kuvitellaan, että se budhan käytös on jotain tietynlaista. Sitten saatetaan kuvitella, että se budha on joku tosi pyhä. Ehkuu sitä kuulosta valoa. Tekee niitä ihmeitä, tarinoiden mukaan Tekee muuta. Taas me takerruttiin. Dogen ei tarkoittanut sillä, että. Kaiken meidän tekemisen tulee ilmentää buddhadarmaa tai että kaiken meidän tekemisen tulee olla buddhan käytöstä, ei siis tarkoita sitä, että meidän täytyy itse muokata siihen itsemme siihen buddhan muottiin. Meidän tulee tehdä itsestämme jotain pyhää tai että meidän tulee alkaa rehtkumaan valoa. Buddhan käytös tarkoittaa luonnollista käytöstä, tasapainoista käytöstä. Tasapainoisen käytökseen siihen kuuluu kaksi ääripäätä. Välillä me tehdään virheitä. Välillä me ei tehdä virheitä. Kun me tehdään virheitä, me tunnustetaan, se otetaan opiksi. Pyritään välttämään virheen tekemistä uudestaan. Välillä me ollaan laiskoja. Sitten me ollaan laiskoja. Otetaan siitäkin opiksi. Välillä me harjoitetaan liian tiukasti, liian tiiviisti. Palataan taas siihen keskitieteen. Kaikkien näiden rituaalien, buddhan käytöksen, niiden tarkoitus on auttaa siinä polulla. Niin useasti siihen kuitenkin päkerrotaan sitten. Usein kuulee kritikkejä että se ei kohtaa, kun siinä kuvarellaan. Vaikka siinä pitäisi päästä harhoista irti ja silti, silti ne kumartelee. Silti joskus lausuu niitä suhtia. Vaikka niiden pitäisi päästä irti niistä. Vaikkapa tai chiissa tai miekkailussa tai siinä kuuluisessa koripallossa. Siinä ulkonen ulkoinen muoto. Ilman niitä ulkoisia muotoa, se ei olisi sitä koripalloa tai tai chiita tai miekkailua tai huintia tai mitä vaan. Jos mietitään meidän, meidän arkista elämääkin. Meidän arki on täynnä rituaaleja. Meillä jokaisella on päivä aivan täynnä omia henkilökohtaisia pieniä rituaaleja. Me aloitetaan aamu tietyllä tavalla. Saatetaan ensimmäistä hampaa terveessä, sitä alkaa istua sääseniin, sen jälkeen aamupala. Joku istuu sääseniin aamupala jälkeen, niin kuin minä yleensä. On rituaaleja, miten mennään töihin, kouluun. Yleensä kävellä samaa reittiä. Tai rituaali voi olla se, että vaihtamaan säännöllisesti reittiä. Totta kai, niitä voidaan kutsua eriksi tapa toimia. Nyt käytetäänpä me sana rituaali tai maneeri tai tapa. Aivan sama pätee sen purhalaisuuden harjoittamiseen. Ilman niitä rituaaleja, ilman niitä maneereja tapoja. Tai olisi sitä harjoittamista, mitä tämä on. Rät silloin kertoi se hauska juttu. Hän myös kirjoittikin siitä. Hän oli silloin sen Saksassa vetisen sessionin. Siinä oli tullut ihmisiä vartavasti katsomaan. Vaan siellä on punkkari, muusikko, kuuluisakirjailija, vaan wow, vähän hienoa. Sitten kun ne näkikin, että siellä puhelaisena, hän on kaapuissa ja hän kumartelee. Hän ei puhunut kenellekään mitään. Hän hoiti vain ne opettaja toimeen kuuluvat hommat. Istui saseniin. Näytti jopa yrmyltä. Pari tyyppiä oli kun me pois, oli pettynyt. Se ei vastannutkaan sitä mielikuvaa. Ne voidaan takertua ihan mihin vaan. Me voidaan takertua niihin kumarteluihin, tai näihin kaapuihin, tai ihan mihin vaan. Me voidaan kuvitella, että se on sitä harjoittamista kaikkein parhaimmillaan. Siitä vastaan Doogen kritisoi, koska hän näki, että silloin 1200-luvunkin Japanissa budhalaisuus oli muuttunut enemmän ulkokohtaiseksi. Arvostettiin enemmän niitä rituaaleja, sutrienlausumisia, temppeleitä. ja sitä miten pyhältä näyttää unohdettiin se itse unohdettiin, että Kautama Buddha opetti meille, viitoitti meitä harjoittamaan sen takia, jotta me päästäisiin niistä meidän harhoista eroon. Niistä harhoista, jotka meitä orjuuttaa. Tai saattaa orjuuttaa. On vain luonnollista, että siinä polulla pitää olla viitekehys. Ihmiset, koska me ihmiset ollaan hyvin älykkäitä olentoja, pystytään mukautumaan hyvinkin ihmeellisiin juttuihin sosiaalisessa ympäristössä. Et jos meillä olisi mitään rajoja, aika kaosta, kausta olisi, jos sanottaisiin, että harjoitetaan asensa, niin kaikki errottaa sitä omalla tavallaan. Joku seisoisi päällä. Joku olisi alas. Joku laulaisi. Se olisi aika kautista. Senpuhalaisuuden harjoittajan ja Sasanin saatetaan pitää tosi tiukkoina, koska ne pitäytyy niin kovasti, koska me pitäydymme niin kovasti ulkoisessa muodossa. Ja totta kai me pitäydytään, koska se on väline, Se auttaa meitä. Mikään ei ole oikeasti sen helpompaa, kun tietää, mitenkä harjoittaa. Legoja on hyvin helppo rakentaa, kun siinä on se on pätänsä sen Se muuttuu hyvin yksinkertaiseksi helpoksi ulkoisesti. Se myös sisäisestikin. Kun siinä on selkeät viitekehykset, ja ohjeet. Se, että me kumarellaan täällä yhdessä, se tekee harjoituksesta harmonisempaa. Ja saadaan keskittyä siihen harjoittamiseen. Se, kun me on tietyssä asemassa. Se helpottaa meidän harjoittamista. Ei siinä ole miten idealistista, miten uskonnollista. Se on hyvin itsekästä, jos sitä sillä ajatella, koska se on hyvin käytännöllistä. Ja ihan niin kuin tiedätte niin, luotusasennot, ja eri istumasennot on muodostunut kokemuksen kautta. Nykyaikainen läheiset tiedä, fysiologia, osteopatia, mikä vaan, pystyy kertomaan, että se on hyvin luonnollinen asento. Istua pitkä aikaa. Siinä painoja pantu tasaisesti eri kropan osille ja niin edespäin. On kokemuksen kautta muovaantunut. Koska tämä on myös fyysinen harjoitus asennon täytyy olla sellainen, että siinä jaksaa istua. Ja mitä enemmän me istutaan, tottakai kroppakin muovautuu, mutta myös mieli antaa periksi. Sitten jos meillä olisi aina hieman erilainen asento. Ei meidän kroppasiin koskaan oikein tottus, eikä myöskään mielikäisiin tottu. Tämä on harjoitus. Myös fyysinen harjoitus. Ihan niin kuin jogaviin. Tai se koripallo. Sitten myös kuvitellaan yleensä, että niillä kumarteluilla ja kaikilla muilla rituaaleilla. On jotain yliluonnollista merkitystä. Varmasti osassa perinteessä onkin. Se on hienoa. onkin. Kaikilla on ne omat jutut. Kun Dogen opetti, ja meidän opettajat opettavat kumartelun ensisijainen tarkoitus on osoittaa kunnioitusta ja nöyryyttä. Kunnioitusta toisiamme kohtaan. Kunnioitusta sitä meidän polkua kohtaan. Ja sitten myös nöyrytymistä, nöyryyttä. Sen purhaisuudessa usein puhutaan, että Jokaisemme tulisi välillä kumarilla koirille. että mestarin pitää kumartaa koiralle. Esimerkiksi sukai-seremoniassa, siinä seremoniassa missä harjoittaja ottaa vastaan harjoitusohjelta tulee virallisesti buddhalaiseksi, tai ei periaatteessa vaan tulee virallisesti pudelaiseksi. Siinä on muassa semmoinen kohta missä mestari, opettaja, kumartaa oppilaalla. Osoittaa nöyrtymistä, nöyr nöyr nöyr nöyrtymistä, ei nöyrtystä. Ja siinä on myös semmoinenkin kohta, missä oppilas istuu mestarin paikalla. Ja mestari istuu oppilan paikalla. Se on niin konkreettista. Osoitetaan nöyrtämistä, kunnioitusta. Sitä, että me ollaan loppujen lopuksi samalla viivalla. Mutta me voidaan takertua enemmän, niin, vaan on hyvin helppo takertua ulkoisiin muotoihin. Kuvitella, että kun hallitsee sen istumisen ulkoisesti, näyttää hienota, tosi upeata. Osaa ulkoa suutra, osaa opetukset. On hionut sen kumartelunkin aivan viimeisen päälle. Sitten kuvitellaan, että se riittää. Mutta voi, kun se olisi niin helppoa. Sitten niitä väärinkäsityksiä syntyy. Suuri yleisö kuvittelee, että uudenlaisuus on sitä ulkoista muotoinimaksi. Vaikka meidänkin perinne on riisuttu hyvin minimalistiseksi. Tietysti meidänkin perinnettävälle kritisoidaan siitä, että tässä on liikaa ulkoista muotoa. Kaikkeen kumarteluiden, istuma kaiken sutrian lausumisen, kaiken tarkoitus on vain sito harjoituksen, helpottaa harjoittamista, tehdä selkeä viitekehys. Mikään ei ole sen helpompaa, kun keskittyy harjoittamiseen, kun tietää, mitenkä harjoittaa. Että kai niin saa liittää niitä yliruomalaisiakin merkityksiä, että kuvitellaan kuvittava tai tai ja muuta, mutta ei, se ei ole se tarkoitus, mitä opettajat opettaa. Dogin kirjoittu kirjan, hän opetukset on koottu kirja, niin ei Shiin. Siihen on koottu kaikki Kuinka tehdään ruokaa. Samalla harjoitetaan asennin ruoan tekemisessä. Siis ei, ei istuta asennossa ja ruokaa, vaan kuinka se sama asenne pidetään yllä ruoan tekemisessä, kasvojen pesemisessä, vessassa käymisessä. Kuinka kaapu viikataan oikein. Kuinka kävellään oikein. Hyvin no, niin konkreettisia, konkreettisia ohjeita. mikä että me eletään, eletään täällä erillään temppelistä ja luostareista, on no, hyvin käyttökalpoisia, ohjeita meille kaikille. Tietenkään meidän tarvitse noudattaa niitä orjallisesti, mutta se periaate on hyvin tärkeä. Kaikki meidän käytös voi olla ja tulee olla buddhant käytöstä ja kaiken meidän käytöksen tulee ilmentää buddhant arvoa, niin kuin Dogian sanoi. Koska meidän harjoitus on hyvin konkreettinen, hyvin käytännönläheinen, on suurta harhaa olettaa, että harjoitus tapahtuu vain niissä ulkoisissa muodoissa tai että harjoitus tapahtuu vain Zazenin harjoittamisessa. Nyt kun me istutaan täällä Zazen kanssa, harjoitetaan vähän tiiviimmin, intensiivisemmin. Ei välttämättä niin helppookaan harjoittamista. Sitten kun me täältä lähdetään, me saamme kuvitella, että nyt me ollaan tosi kovia harjoittajia, niin me voidaan taas unohtaa se harjoituksen. Sitten kuukauden päästä uudestaan. Tai viikon päästä. Oikein ensi viikolla meillä ei ole, mutta Dogin korostaa hyvin paljon sitä, että Harjoittamisen tulee näistä aivan kaikessa, Ihan kaikessa mitä me teemme. Siksi on painottaa niin hirveän paljon arkistiaskareita. Vestassa käymistä. Kasvojen pesemistä. Ampaiden puhdistamista. Kynsien puhdistamista. Istumista. Kävelemistä. Nukkumiseen annettu ohje. Ei hei shingissä. Kaiken tarkoitus vaan helpottaa. Se on sitä yksinkertaisemmaksi tulee se tulemista. Yksinkertaistamista. Kun pestää hampaat, niin pestää hampaat. Kun syödään, niin syödään. Ei tehdä sitä liian ison numeroon. Ei myöskään löydä sitä läsiksi. Riisin syöminen ja on mitä arvokkainta. Puhdalaista harjoittamista. Sitten oikein kirjoittaa vizin kappaleissa katsioon, että teen juominen ja teisin syöminen on mitä autenttisinta patriarkkoja välittämää purhalaisuutta, Aina tuolla puhdastaan asti. Mikään ei ole sen tärkeämpää kuin syödä riisiä ja juoda teille. me voidaan takertua. Voidaan alkaa vain riisiä ja teille ja kuvitella, että se on meidän harjoittamista. Nyt kyllä me voidaan syödä papujakia mitä nyt mitään mitään tai olla maitoa. Kyse on hyvin kokonaisvaltaisesta harjoittamisesta. Taisen kai on hieno tilaisuus. Kokea yksinkertaista, pelkistettyä harjoittamista. Sitä, että saa vaan olla. Se on arvokasta viettää, mitä me seitsemän tuntia. Olla periaatteessa tekemättä mitään. Mut siitä koko ajan tehdä jotain. Mutta me saadaan vain olla. Meillä on lupa olla. Meidän tarvitsee koko ajan yrittää olla jotain. Tai näyttää jotain. Tai tehdä jotain. Tai ajatella jotain. Tämä on tämmöinen intensiivinen hermoloma. Mä olis haluaisin Okei, se siis on. Taisen ei ole erossa erillään. Arjessa harjoittamisesta. Tämä on yhtä todellista, yhtä arjessa harjoittamista, kun se, mitä me teette tänne tuloon Tai mitä me tehdään tämän jälkeenkin. Miksi ja Togeni viitattama opettaja viitattava polku on haastava, on vaativa, koska se on niin kokonaisvaltainen. Meidän harjoituskin on hyvin helppo teoriassa. Shikan tasa harjoituksen muoto, vain istuminen. Ei tarvitse muuta kuin istua. Istua aina vain samassa asennossa, tehdä samat pienet kumarrukset, vain olla. Siitäkin on riisuttu pois. Niin sanotusti ylimääränä. Tätä ei tule käsittää pilkkaa, pilkkaavana loukkauksena tai mitään. Doogenin mukaan on riisuttu ylimääränä ja palattu siihen. Hän ei käyttänyt sanaa alastomuus, mutta palattu siihen alastomuuteen. Se vain istutaan. Ne vain ollaan. Kaiken meidän tekemisen tulee ilmentää puhdanharmaa. Kaikki on puhdan käytöstä. Se, että me ei sitä tajuta, se kumminkään tarkoittaa, etteikö sitä olisi. Pudan käytöstä ei ole erillään mistään. Kun me suututaan, sekin on puhdan käytöstä. Kun me käyttäydetään tosi törkeästi, sekin on puhdan käytöstä. Ja sekin on puhdan käytöstä, että me yritetään ottaa opiksemme, päättää niitä virheitä. Jos me aletaan erittelemään, että tämä ei ole puhdan käytöstä, tämä on. Tämä ei ole Tämä on lisää harhaa, lisää takertumista, lisää dualisti, du, du, dualistisuutta. Nagar Chuna, kuuluisa opettaja, on opettaja, mitä oikein hyvin paljon siteraa mitä Nishichuma Rossi on hyvin paljon tutkinut. Nagar ratkaisi aika pitkätkinnät ongelmia sillä, että kaikki on tyhjyyttä. Kaikki on jo tässä, ei ole mitään tämän ulkopuolella. Ei ole mitään tarvetta erotella. Ei ole mitään tarvetta vetää viivaa hyvän ja pahan välillä. Tai väärän ja oikean. Totta kai yhteiskunnassa pitää olla lakeja. Totta kai meidän pitää tietää, mikä on taitamatonta, mikä taitavaa. Mutta perusolemukseltaan niin ei ole mitään eroa. Kaikki on buddhakäytöstä, kaikki on buddhadarmoa. Meillä on valtava vastuu, valtava. Kyky, voima, sitä haluan käyttää, ilmentää sitä. Sitä se harjoittaminen on. Toisen on puhdan arvon ilmentämistä. Pukea sitä tekoihin, sanoihin, ajatuksiin. Kun me riisutaan miele harhaa, on tosi helpompaa ilmentää sitä taitavasti. Polun alussa saattaa olla epävarma, mikä se polku on. Kaikessa harjaantuu. Se ei tarkoita, että tulisi tehtyä virheitä tai sanottu väärä asioita, niin sanotusti väärä asioita. Kaikki näiden rituaalien sun muiden tarkoitus on auttaa sinne polulla. Kumartelu on hyvää muistan, mulla oli on kovin vaikea ja tehdä prostraatioita. Kumareella pyllypystyssä otsalattiassa. Se tuntuu niin selkkarin uskonnolliselta. Pyhältä. Tosi kiusalliselta. Että miksi mä kumartelen? on. Vaikka mä olin mikään harjoittanut lapsesta itse ja siellä on vastustaja vastustajaa tai kohtaan, mutta ei siellä kumareutu pyllypystyssä. Tieti lähitellä oppi Anto periksi, Tämä en moukka maailman kovietkä. Kyllä mä voin oikeasti nöyrytyä kumarrella. Irti päästämistä, nöyrytymistä, yksinkertaisuutta. Teoriassa helppo, mutta käytännössä on hyvin vaikeaa. Siksi rituaaleja on oikeasti paikkapudhalaisuudessa, mutta niihin ei tule takertumaan missään yhdessä. Niiden tarkoitus on helpottaa, koska ilman niitä tämä ei olisi sootoa koulukuntaa. Fred Warner on hyvä käyttää esimerkkinä siinä, että pidetään Hän on kapinallinen punkkari kaikkein kaikkea muuta. Sitten moni aina kuitenkin yllättyy, kun niin sanotusti tusti tilaisuuksissa, siellä se kaveri kumartelee pyllypystyssä ja tekee kaikkea muutakin, mikä sotii osan mielestä sitä imakoa vastaan. Radin mukaan siinä ei ole mitään ristiriidasta. Se on myrtymistä, se on luonnollisuutta. Se on osa sitä polkua, ei siinä ole mitään sen kummempaa. on kuin pitää kumarella. Kävellään kiinni niissä tietyssä asennossa kuin pitää kävellä, koska se helpottaa. Me ei silloin törmää täällä. Me voidaan keskittyä just vain siihen kävelyyn, eikä meidän tarvii miettiä törmäkset toinen kohta minuun tai mitä tässä kohta tapahtuu. Hyvin yksinkertaista hyvin selkeään. Mennään syömään sitä riisiä juovaan teetä. Jatketaan sillä. Kiitos.